jihad harus dilakukan bersama oleh amri baik oleh amri itu orang-orang yang baik ataupun orang yang jahat di dalam kitab akhidah sunnah wal jamaah dijelaskan bahawa jihad adalah wajib dilaksanakan bersama oleh amri di dalam kitab syarah akhidah at-tahawiyah disebutkan wal hajju والجهاد مع اول الامر من المسلمين بار برهم وفاجرهم الى قيام الساعه لا يبطلها شيء ولا ينقضهما لا يبطلها di sita tulisannya salah harakatnya la yubtiluha shay'un wala yanqudohuma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 yuqatilu min wara'ihi wa yutqa bihi fa in amara bi taqwallahi wa adala fa, fa, wa in ghairi, fa inna lahu wizran nabi Muhammad s.a.w. bersabda sesungguhnya imam yaituul amri sebagai junnah sebagai perisai yang berperang di belakangnya kaum muslimin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 Jadi berperang itu harus bersama Ula Amri Jadi gak bisa orang berjian sendiri sendiri Masing-masing gak bisa Harus bersama Ula Umur Karena Ula Amri yang bertanggung jawab Kepada rakyatnya Ula Amri yang bertanggung jawab kepada keluarganya Ula Amri yang bertanggung jawab untuk memberikan Bagian nafkah kepada keluarganya Dan yang lainnya Itu Ula Amri yang bertanggung jawab Kemudian juga dalam kitab al mughni oleh Imam Ibnu Kudam dikatakan Wa amrul jihad mau kulung ilal imami wa jihadi dari perkara jihad diserahkan kepada imam olehlah amri dan kepada istihadnya olehlah amri kewajiban bagi rakyat untuk taat kepadanya kewajiban bagi rakyat untuk taat kepadanya.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 tergantung kepada kemampuan. Berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Juga berdasarkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang melainkan menurut kemampuannya. Jadi harus ada kudrah, ada kemampuan. Kalau seandainya dia tidak mampu, Maka dia harus sabar. Sabar, sebagaimana para sahabat reduan Allah Alaihi Maajimain ketika kondisi mereka di Mekah, kondisi mereka mustaghfir, kondisi mereka lemah, yang disuruh oleh Allah untuk kabar Kufu aidyakum wa akimus salat wa atuzaqar. Tahan tangan-tangan kalian, dirikan salat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 bukan merusak menahan diri dengan apa Iaitu dengan kita mendahani diri kita tetap menuntut ilmu syar'i yang termasuk jihad, mengamalkan ilmu syar'i dan juga mendakwahkan yang termasuk juga jihad berdakwah. kembali. kepada qudrah kepada kemampuan. Dan ini sempat ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah Ibram ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah pada waktu beliau memberikan syarah kitab Bulugul Maram, Min Adillatil kitabul Jihad. Jadi ada yang bertanya kepada Syekh Utsaimin, Syekh apakah kita sekarang ini tidak memerangi Amerika, Rusia, Perancis...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 Allah menurunkan agama dengan hikmah. Kita harus bagaimana lihat contoh Rasulullah? Kita lihat contoh para sahabat. Ridwanullah Mishma'in. Terakhirnya kemudian beliau mengatakan begini. Al-wajib alayna. An-nu'idja lahum mastata'ana min kuwah. Wa hammu kuwa nu'iduha wal iman wa taqwa. Kata beliau. Kewajiban kita. Mempersiapkan kekuatan. Memang Allah menyuruh kita untuk mempersiapkan kekuatan. Wa'idulahum mas'atakumin kuatin, wa meribatil khayli suruh ibu Nabi aduakum aduakum wa, adu wa adu Allah, adu Allah wa aduakum wa khairina min dunhin dan surah anfal. Kata sih wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu itu kekuatan iman dan takwa kepada Allah swt. Itu yang penting. Yang pertama kali yang harus kita kuatkan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 itu dulu kita lakukan, baru Allah akan menolong agama Islam ini. Kalau kalian tidak menolong agama Islam, Allah nggak akan tolong umat Islam belum menolong agama Islam. Sebab syarat intansurullah, syarat jika kalian menolong agama Allah, jawab syaratnya yanzurpo, jawab syaratnya yanzurpo, Allah akan menolong agama kalian, Allah akan menolong kalian. Nah, sekarang?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 kemudian mereka mengamalkannya wajib mereka mengamalkannya kemudian mereka mendakwakannya kalau ini sudah mereka lakukan dan perlu kepada kesabaran maka Allah akan tolong agama ini wa yusabit jadi harus belajar dulu umat Islam ini ini mereka harus belajar tentang Islam dan orang-orang yang paham tentang agama ini sedikit, sedikit sekali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 كيف حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح برؤيت كان على إمام بخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبني عالما اتخذ الناس رؤساء جهالة فسئلوا فأفلوا بغير علم فضلوا وأضلوا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 Mereka memberikan fatwa dengan rakyunya. wa rakyunya. Mereka sesat. Dan menyesatkan kaum muslimin. Jadi sekarang ini. Yang kita lihat ruasa juhalak. Tapi mereka dianggap oleh. Kelompoknya. Dia sebagai pemimpin. Sebagai ulama. Padahal belum punya apa-apa. Dianggap ulama. Kemudian ditanya tentang fatwa-fatwa. Yang berkaitan dengan masalah kaum muslimin.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 و ينطق فيها الرؤي بذا فقيل وما رؤي بذا قال الرجل التافع يتكلم في أمر العام kata Nabi akan datang bagi umat manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya سنوات خدعات يصدق dibenarkan dianggap jujur orang-orang yang dusta para pembohong dianggap jujur ويكذب فيها الصادق يدustakan atau dianggap dusta orang-orang yang jujur. ويؤتمن ويؤتمن فيها الخائن dan dipercayakan orang-orang yang khianat. Diberikan amanah orang-orang yang khianat diberikan amanah. ويخون فيها الأمين dan dikhianati orang-orang yang amin yang terpercaya. ويوم يقف dan berbicara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 Ini bukan termasuk jihad. Dan dalam Islam kita diperintahkan untuk menyingkirkan gangguan dan tidak boleh merusak di muka bumi. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kan merusak di muka bumi sesudah aman. Sesudah diperbaiki bumi ini jangan merusak. Merusak yang pertama adalah apa? Berbuat kesyirikan. Bid'ah dan maksiat. Merusak yang kedua yaitu dengan merusak dengan tangan. Ini tidak dibilangkan menurut syariat. Kemudian, dalam hadis Nabi. Nabi sendiri ketika menyebutkan tentang tingkatan iman. Nabi menyebutkan bahawa... Al-imanu bid'un. Al Wasab'un syu'batan. Fa'alaha qawla ilaha ilallah.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 Bukan memberikan kekacauan. Atau bukan membuat kekacauan. Atau bukan menumpahkan darah dan yang lainnya. Kecuali yang dibenarkan bersyariat. Kemudian malu masuk bagi daripada iman. Ini hadis sahih dari Bukhari Muslim. Jadi khuani bidin azagumullah. Saya bahas tentang masalah jihad ini. Untuk menjelaskan kepada umat Islam. Tentang kewajiban jihad menerus syariah.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 Man fatala mu'ahad Nam nyari raihat al jannah Rawahul Bukhari Barang saya membunuh kapil mu'ahad Tidak akan mencium aroma surga. Hadis ini Sahih Bukhari Jadi harus kita lihat Tanya kepada para ulama yang ahli Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini Banyak terjadi kekacauan Yang mereka anggap jihad Atau mereka demo Dia katakan jihad Atau bikin partai Dibilang jihad Atau apa lagi yang lainnya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 Alhamdulillah, wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedua Allah ila halal Allah, wa syarika Allah. Wa syedua Allah milah ma'amu wa rasulullah. Alhamdulillah, wa'alaikum warahmatullahi ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya sangat banyak. Dan mungkin dijawab semuanya. Tak mungkin. Jadi saya jawab menurut apa yang saya mampu. Saya jawab yang tidak. Wallahu'alaikum. jihad bersama ulun amri. Apa yang dimaksud ulun amri itu kepala negara, pemerintah? Iya. Itu ulun amri. Enggak beja sembarangan. Maksud dengan ulun kepala negara. Seorang pemuda yang fisiknya kuat tapi tidak faham ilmu atau hukum jihad. Apakah wajib baginya perang atau ilmu? Perang melawan siapa?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 Jadi sekarang? Karena tidak berlaku hukum Islam semuanya kafir. Terlalu gampang. Ini ciri-ciri dari khawarij Ciri-ciri dari khawarij Jadi kita lihat pemahaman para ulama tentang ayat Wa malam yahkom mimanzal Allah faulai kahumul kafiru. Barangsiapa yang tidak berhukum menghukum Allah maka dia kafir. Lihat. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama salah kufurun, juna kufurin, kufur dibawa ke kufuran.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 Merubah dari mana? Dari diri kita. Karena Allah yang menyuruh. Inna Allaha la yuqayiru ma biqaumin hatta yuqayiru ma bi anfusihin. Dan surah Ar-Rahm, ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Ya takhir Rabbani bagaimana? Takhir Rabbani? Yaitu dengan kita merubah diri kita. Belajar, musyarak, memahami Islam yang benar, sesuai dengan pemampar sahabat, mengamalkan, mendawatkan kita, istri kita, anak kita, keluarga, masyarakat rubah dulu kalau kita sudah rupa insyaAllah janji Allah itu pasti akan datang dan Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada kawuslimin dan kemudian yang kedua tentang masalah penegakan syariat Islam, penegakan syariat Islam pertama kali yang harus dilakukan, yaitu tentang menegakkan tauhid di muka bumi Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf, Inil hukmu illa lillah amara ta'budu illa iyya. Sesungguhnya hukum itu milik Allah. Tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dia perkenalkan hukum pertama kali yaitu mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah menjaukan syirik. Itu yang pokok, yang merupakan tujuan diciptakan jin dan manusia oleh Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa Bagaimana sikap kaum muslimin terhadap penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam? Ya kita sabar. Kita sabar, maka kita rubah. Kita rubahnya apa? Untuk diri kita dulu. Bagaimana kita menerapkan syariat Islam untuk diri kita? menerapkan syarat ham untuk keluarga kita menerapkan syarat untuk kaum muslimin harus kita mulai dari taban itu sebab Allah memerintahkan ya iwaladina manuku anfusakum wahai kumala wahai orang beriman jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka bagaimana tentang fitnah perang yang ada di Ambon di Poso dan yang lainnya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 Orang yang mati syahid disebutkan tetap hidup dan diberikan rezeki, kalau dijelaskan. Artinya tentang diberikan rezeki dan hidup kehidupan yang berbeda dan kehidupan dunia. Hati rohnya mereka itu, rohnya orang mati syahid diberikan keluasan untuk berjalan di kebun-kebun surga. Diberikan keluasan untuk berjalan di kebun surga.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 atau bagaimana makanya saya katakan tanyanya bukan kepada pemikir tanya kepada ulama atau masyarakat kita tanya masyarakat ya. dari orga tidak oleh islam tadi sudah saya sebutkan seandainya itu dikumenangkan azad itu negara islam nabi tidak menyerah benarkah melahirkan seorang bayi termasuk jihadnya wanita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 saya baru kenal salafi. Apa yang dimaksud dengan salafi? Ini baca buku saya aja. Ya, buku saya Syarah Aqidatul Sunnah Jamaah. Baca buku saya Syarah Aqidatul Sunnah Jamaah. Di situ saya jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Ahlussunnah, yang dimaksud dengan salaf dan lainnya Ada yang mengatakan bahwa konsep salafi tentang tafsir dan tarbiyah ini tidak dilanjutkan dengan jihad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 kalau mau lebih jelas lagi ada satu buku yang ditulis oleh Sheikh Masyur Rasul Salman judulnya As Salafiyun Wa Qadiyatul Falestin Salafiyun Wa Qadiyatul Falestin dulu yang berjuang di sana itu Salafiyun di antara berjuangnya yaitu Muhammad Izzuddin Al-Qassam rahimahullah dia punya buku tentang mengajak kepada dakwah salah dia berjuang di Palestina meninggal di sana dalam jihad melawan orang-orang Yahudi. Begitu juga Syekh Al-Bani tahun 1948 Syekh Al-Bani ikut perang membawa senjata ke Palestina 1948 ikut di medan jihad. Kemudian juga Syeikh Ibrahim dari Al-Jazair. Kemudian Muhammad bin Ibrahim Al-Badeh termasuk dari Al-Jazair dan dia mengatakan di akhir hayatnya kalau jihad ini dikubandangkan lagi saya akan serahkan saya akan jual semua ini yang ada pada saya untuk jihad risabilillah saya akan korbankan diri saya dan semua harta saya untuk jihad risabilillah ini olah-olah masalah cuma itu memang tidak dikut dinukil oleh orang-orang hisbi ini. dianggap mereka lah yang berjuang dan sampai hari ini yang membantu jihad di mana-mana adalah -mana, salafiyin. Cuma dapat mereka itu tidak seperti tujuan yang orang-orang dari hizbi untuk kelompoknya, golong untuk golongannya tidak Mereka banyak tersembunyi. Mereka berjuang dan mereka tersembunyi. Mereka berjuang, mereka diam, membantu juga mereka diam. Kalau ingat tidak, membantu sedikit Sudah dimasukkan ke Koran Diumumkan bahawa dia membantu Kalau Kerasalahkan mereka berjuang Dengan harta mereka, dengan diri mereka Dan yang boleh diingat hadis Nabi Inna Allah Yuhibbul abzal ghaniyat taqiyyal khafi Sesungguhnya Allah menyukai Seorang hamba Yang dia bertakwa pada Cukup dan tersembunyi dalam dia beramal. Innallahi yuhibbu al-faqih al-ghani al-khafi. Hafiz tersembunyi, banyak ulama-ulama salaf yang mereka berjuang. Atau di Afghanistan. Terkenal Syekh Jamilur Rahman As-Salafi yang berjuang lawan orang-orang Rusia. Kalau saya sebutkan banyak sekali. Cuma anggapan mereka selalu mengatakan bahawa salafin tidak berjuang. Tapi biarkan saja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 Ya dajal itu berjalan cuma mereka mengharap memecah belah umat. Kita lihat Rasulullah bagaimana Rasulullah ketika Rasul mulai mendakwahkan dakwah tauhid yang Allah perintahkan kepada Rasulullah wa anzir ashiyoraka alaqrabi ancamlah keluarga kamu yang terdekat. Nabi dakwahkan apa kata mereka engkau memecah belah umat. Rasulullah dia memecah umat. Karena Rasul mengajak umat pada tauhid, mereka mengajak kepada syirin Jelaslah dia akan ter terbeda terpilah dengan sendirinya. Nah, karena terpilah itu kemudian mereka menganggap bahwa dawah ini memecah belah umat kita, dawah ini mengajak kepada persatuan yang benar berdasarkan Quran, Wasanah, Lafaz misalnya, aqidah yang benar, manhaj yang benar, bukan mengumpulkan semua orang di atas manhaj yang tidak benar, bukan. Jadi kita tetap berusaha mendawakan yang hak. Dan kita nggak bisa bergabung dengan perbuatan syirik orang yang berbuat syirik. Nggak bisa kita bergabung dengan orang yang berbuat beda nggak bisa. Nah, karena kita nggak mau bergabung dengan mereka untuk perbuatan syirik, melakukan perbuatan beda, mereka katakan ini memecah belah umat. Itu tuduhan mereka. Kita sabar terhadap tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Sebagaimana Rasulullah sahabatnya dituduh demikian. Apa yang membedakan?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 dan yang lain banyak sekali perbedaannya dengan salafi'in diantara yang pokok lagi mereka bergerak ini tidak berdasarkan ilmu ulama yang mereka jadikan panutan ya ulama nya mereka yang ulama ini berpendapat dengan rakyunya jadi bisa kita lihat dalam fatwa-fatwanya mereka. Umumnya, saya ambil contoh yang dijadikan rujukan oleh mereka, Dr. Yusuf Qodori. Yusuf Qodori ketika diwawancari oleh wartawan majalah Araya dari Qatar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 jelas termuat dalam majalah Arraya Dalam anda bisa baca dalam buku Al Qardawi Fil Zah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Dr. Yusuf Qardawi dalam Timbangan di itu bisa baca ya, bagaimana mendapatkan dia tapi kalau kehidupan mereka yang salah dari komentari itu kekeliruan, itu kesalahan tapi kenapa masih dibuat di buku-bukunya jadi masih banyak kesalahan-kesalahan yang fatal yang kemudian dianggap bahwa itu benar oleh mereka. Apakah benar Sheikh bin Baz dan Sheikh Al Albani memfatwakan agar rakyat Palestina berhijrah dan tidak melawan agresor Yahudi? Benar fatwa itu. Beliau para ulama ketika memberikan fatwa mereka berfatwa bukan dengan hawa nafsunya. Tapi dengan dalil dengan Quran, dengan Sunnah, dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ketika para ulama ini memberikan fatwa untuk hijrah, fatwa ini benar. Karena kondisi orang-orang Palestin -orang kondisi lemah, muskafif, dan mereka tidak bisa menegakkan agamanya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 Mempersiapkan kekuatan. Adapun pun soal tanah Soal tanah, soal masyarakat Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Serahkan kepada Allah Jadi kita lihat sekarang ya Kita kembali kepada Pada zaman Rasulullah Sebelum Rasulullah ya Abdul Muttalib Ketika Abraha akan menyerang Ka'bah. Abdul Muttalib masih kafir, kafir dia, dan masih orang, orang kafir Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib kita singkirkan. Ketika Abraham mengambil kambing-kambingnya itu, kambingnya Abdul Muttalib, kembalikan kambing saya. Kata Abraham, ko kamu minta kambing yang saya akan serang kabah. Ya kalau kambing itu milik saya, tapi kalau kabah milik Allah, maka menyingkir mereka semuanya. Ketika Abra sudah mendekat. Ditolong oleh Allah SWT. Dikirimkan. Tairan abadi. Hancur mereka semuanya. Nah sekarang orang-orang Palestine. Hijrah. Tinggalkan silaksa. Allah yang akan bela. Mempercayai dengan kekuatan. Sekarang ini. Terus. Dibunuh. kaum Muslimin Dan para ulama yang mengatakan. Harus tetap bertahan. Mereka tidak ingin berjuang. Yang mengatakan harus bertahan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 Kenapa salib dicual? Ini tidak boleh. Ibadah-ibadah orang-orang Yahudi, patung-patung, tidak -patung, boleh dicual. Kata mereka apa jawabnya? Saya melakukan ini kerana inilah yang saya diperintahkan oleh orang-orang penguasa. Penguasa Yahudi, penguasa. Saya tidak punya kemampuan. Ini orang Islam. Saya tanya langsung kepada mereka. Di Palestine. Ya bisa. Ini yang saya harus lakukan seperti ini. Mesir Aksa juga sepi dari kaum Muslimin. Perempuan-perempuan yang berpakaian telanjang. Banyak sekali.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 Yang dikatakan kota suci dua artinya. Yang dikatakan haram. Mekah dan Madinah. Arab Palestine tidak termasuk haram. Maka tinggalkan hijrah. Kemudian memberikan kekuatan. Bersama kaum muslimin. Baru kembali lagi. Tapi kalau teras kondisi yang ada sekarang ini. melempar dengan batu. Dengan bol. Yang dibunuh kaum muslimin lebih dari itu. Satu atau sepuluh. Orang Yahudi yang terbunuh. Mereka membunuh lima putih koh muslimin.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 Nah sekarang, kita, negara kita ini Meskipun belum semuanya melaksanakan hukum Islam Tapi syiar-syiar Islam ini dikumandangkan Dan kita bebas dalam berdakwah Bebas melaksanakan syariat Islamnya bebas Adhan juga tidak dilarang Para ulama ketika kita tanya masalah ini Ini terlalu negeri Islam Tentas negeri apa lagi yang harus kita buat? Tinggal kita berusaha untuk berubah.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 Agar agamanya tegak, tujuannya supaya agama itu tegak. Nah sekarang kita dalam kondisi lemah, tegakkan agama untuk diri kita, keluarga kita. Kemudian kita doakan. Bagaimana wanita seharusnya jihad dalam berdakwah di tengah keluarga? Ya mereka mereka belajar dulu syariat Islam yang benar, sebab nggak mungkin dia bisa berdakwah tanpa belajar kerana ini banyak orang yang terjun di medan dakwah tapi mereka tidak belajar ilmu syar'i, sehingga memberikan kerusakan lebih banyak daripada mengambil manfaatnya belajar dulu, setelah itu dakwakan kepada keluarga dengan lemah lembut ya dengan buku-buku, dengan kaset dengan buletin yang jelas ya menjelaskan tentang Al-Quran Masyarakat Al sampaikan kepada mereka dimulai dari mendaawakan yang paling penting apa dulu tentang ta'awun, menjauhkan syirik, kemudian menjauhkan bedah, melaksanakan sunnah, menegakkan solat dan yang lainnya. Jadi kita lihat kepada alaam fatuhim dari yang paling penting kepada yang penting. Bagaimana seorang wanita menuntut ilmu syari? Ya wajib menuntut ilmu syari, hukumnya wajib. Dengan asal hadis nabi, talabul ilmi fardh ala kulli muslimin. Menurutmu apa yang disebut muslim? Kalau disebutkan muslim, masuk muslimah. Adapun tambahan muslimah itu dalam hadis itu bai' tidak dipakai. Jadi yang benar talabul ilmi fardh ala kulli muslimin sampai situ. Kalau disebut muslim, termasuk muslimah. Bagaimana hukum bom bunuh diri? Tentang bom bunuh diri dibahas oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh, Dr Saleh Fauzah dan yang lainnya bahawa ini tidak dibenarkan menurut syariat Islam ini termasuk fatul nas dijawab juga oleh Sheikh Uthaimin, Sheikh Bin Bas dan yang lainnya demikian jadi membunuh diri termasuk membunuh diri itu tidak boleh sedangkan Allah mengatakan wahai taklulam ushakumin Allah akan nabiqum rahimah jangan kalian membunuh diri kalian sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepada diri kalian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 Pemahaman ulama salah. Dia lakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menentukan khuruj. Liga hari. Tujuh hari. Empat dua hari. Dari mana? Tentu saja demikian. Jadi tidak ada contoh. Dan ini sudah dijelaskan oleh syair. At-Tua Dalam kitabnya. Al-Qawlul Balik. Bintahdir. Bintahdir. Bintahdir. Bintahdir.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 Tolong orang ditegaskan lagi tentang hadis yang tidak sesuanya, oh ini hadis yang dimaksud tadi rojaanamilajihadilakbar, ini ada asalnya, la asal lah. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al Furqan, Baina Uliyah Rahman wa Uliyah Syaitan Kita kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar, ini tidak ada asalnya.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 Menutut ilmu, fardu ain. Bagaimana memahami hal ini? Jihad, tidak disebutkan fardu kifayah, artinya fardu kifayah, enggak semua orang dia wajib pergi ke medan jihad. Dasarnya itu itulah dalam surah At-Taubah ayat 122 dan juga surah Al-Muzammil ayat 20 jelas kalau menyebutkan. Kalaulah nafar min kulli firqah taifah minhum yatafaw fi din dan yanziru qomah ida raja alaihi wasallam yanziru jas Quran mengatakan demikian. Bahwa itu bukan pertuanan, pertubuhan. Nuntut ya. ilmu pertuanan atau sekarang ini kewajiban sebelum ada jihad melawan orang kafir. Nuntut ilmu dulu itu wajib. Semuanya wajib. Apakah dia sebagai ulama amri atau sebagai rakyat? Dia sebagai atasan atau sebagai bawahan Dia sebagai orang kaya atau miskin Orang tua atau anak Wajib Salah bulan ilmi syarikat Dan itu yang berkata oleh Rasulullah Daripada sahabatnya Daripada sahabat semuanya Menurut ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ini maksud Surga di bawah naungan Pedang Artinya Surga di bawah naungan Pedang tentang masalah jihad karena pada waktu itu jihad dengan pedang yaitu dengan kita berjihad dengan pedang ini membunuh orang-orang kafir maka dengan itu kalau kita niatnya ikhlas karena Allah apa maksudnya Jadi bahwa al-jannah tahta ridal suyuf bahwa surga dibawa dengan pedang Saya minta nasihat dan saran, bagaimana saya belajar memahami Islam yang benar? Jadi memahami Islam yang benar yaitu kita belajar dari awal, Yang pokok pertama kali belajar tentang akidah. Itu paling paling pertama kita belajar akidah. Kitab-kitab yang kita pelajari pertama kali ini, ya seperti Usul Tsalasa, Kashfush Shubuhah kemudian syarahnya kemudian usul usinta oleh semuanya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian setelah itu naik lagi kemudian kitab kita menawahi kemudian akhidah wa satiya. kemudian kitab yang lain seperti syarah al-Sunnah dan ulama al-Gardahari kemudian akhidah tussara al-Sahab al kemudian yang lain meningkat kemudian untuk mempunyai lagi untuk belajar masalah fikih. Dia belajar, yang diajarkan oleh Syaikh Al-Bani Fikusunnah, Fikusunnah, tapi dengan takrifnya Syaikh Al-Bani. Kemudian setelah itu kitab yang lain juga yang perlu dipelajari seperti Bulukul Malam, Minadilah Dhaqam dengan syarahnya, syarahnya ada banyak ada Subuhul Salam, ada Taudih Taudihul Akhbar dan yang lainnya. Kemudian juga yang lain, jadi ada tingkatan-tingkatan buku-buku apa yang harus kita baca.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 Kesekolahan ini ada juga orang belajar tidak jelas. Pokoknya yang dilihat ustadnya jenggor tidak itba belajar. Padahal pemahamannya khawarij pemahamannya sufi atau yang lain. Arsillah Sampai dulu orang belajar itu para tabiin lihat dulu kepada tabiin yang lain. Nisshotnya benar tidak? Sesuai dengan sunnah atau tidak salatnya? Kalau soalnya benar, berarti kepada yang lain ya lebih baik lagi. Tapi kalau soalnya nggak benar, tinggal kamu belajar lagi. Jadi perhatikan, kami perhatikan. Ini, ini sebutkan dalam beberapa kitab. Jadi itu tentang belajar harus jelas, ya. Harus ada panduan dalam mempelajari. Dengan syarat Islam melalui parlemen, apakah ini merupakan jihad? Apakah benar mereka ini berjuang menegakkan syarat Islam? Jadi perlu ditanya kepada mereka apa benar mereka berjuang mengenai syarih Islam Atau berjuang untuk kursinya supaya tetap Apa kursinya supaya tetap Atau gajinya tetap Jalur sendiri dulu Bagaimana mereka berjuang Kalau dilihat yang ada kenyataan yang ada enggak ada yang berubah Naiknya mereka di kursi itu enggak ada yang berubah tetap ada kesyirikan tambah banyak Beda tambah banyak, masih tambah banyak. Nggak ada kerugian Jadi apa yang mereka perjuangkan? Dan tentang sistem parlemen bukan dari Islam, demokrasi bukan dari Islam. Itu resmukan para ulama. Para ulama. Jadi akhirnya mereka berlomba-lomba membuat partai, kemudian mencari sebanyak-banyaknya pendukung.